Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea turnul tău de scăpare. De aceea, nici o nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de corpul tău. Ce minunat este acest cuvânt! Ca și evreii care au fost izbăviți din Egipt, au trecut prin mijlocul mării, marea este un simbol al lumii. Și apele se au ca niște munți la stânga și la dreapta lor și au mers prin mijlocul ei ca pe uscat. Acesta este harul prin care Dumnezeu Tatăl nostru ne trece prin această lume și ne duce sufletul acolo unde dorim să ajungem, pentru că l-am căutat, pentru că l-am dorit, pentru că l-am vrut. De aceea Dumnezeu ne-a făcut parte de acest har și cel ce mă caută din toată inima mă va găsi. Suflete, chiar și din biserică, retrăcesc încă și nu cunosc această pace și această bucurie în Domnul, e pentru că nu le place adevărul, nu le place pacea și bucuria în Domnul. O credință care numai mai de afară se arată, este egal cu zero, ba mai mult. Ori suntem pentru Hristos, ori pentru păcat. Din moment ce omul umblă și așa, și așa, acel om care nu iubește pacea, care nu dorește bucuria, care nu dorește viața cu Hristos, Dumnezeu nu-i face parte. În cuvânt este arătat acest adevăr, pentru că n-au iubit adevărul, de aceea Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, ca să fie o osândiți odată cu lumea. Acest cuvânt e pentru cei din biserică, a căror inimă nu le e în totul pentru Domnul nu se iei inima în totul pentru Domnul, soarta ta va fi soarta celor de afară. Motivul este pentru că n-au păstrat, n-au păstrat în inima lor dragostea față de adevăr. Când stăm și ne gândim ce înseamnă un om născut din nou, care, prin Harul Tatălui Ceresc, Dumnezeu este Cel care a pus hotar între viața pe care El a primit-o de la dânsul, de la Domnul, și păcatul sau viața celor de afară, între noi și cei ce nu sunt în Hristos, există un zid. Și această prăpastie există chiar de aici, de pe pământ, Pentru că omul care își petrește inima, n-are cum să treacă peste această prăpastie. Numai când te pocăiești, numai când te întorci la Dumnezeu, atunci numai crucea lui Hristos, jertfa lui Hristos, Moartea lui Hristos, această prăpastie care desparte pe păcătos de Dumnezeu, ea nu mai există. Și poți merge fericit. Ce minune este pentru noi, cum Dumnezeu a găsit cu cale ca prin trupul Domnului Isus Hristos să ne deschidă acest drum, această cale, prin mijlocul acestei lumi, sortite pe ire, să-L iubim pe Domnul. Nu-L iubești? Notează bine, te găsești sub blestemul lui Dumnezeu. De aceea să învățăm să-L cunoaștem pe Domnul, nu o religie de formă care este un blestem, pentru că cei mai mulți, satan, îi ține sub această religie falsă, fără Hristos, îi ține în ghearele lui cu acele de înșelătoare prin care îi fac pe oameni gândin că dacă faci și o faptă bună, Dumnezeu e dator să-L primească în ceruri. Dumnezeu nu este dator față de nimeni. Că Dumnezeu era în Hristos Iisus, vrând să pace lumea cu sine. Și această împăcare nu s-a făcut prin ceea ce omul, fără minte, gândește că îl poate îmbuna pe Dumnezeu cu o faptă bună. Nu faptele bune sunt prețul răscumpărării. Presul răscumpărării este viața pe care el și-a dat pe lemnul crucei. Nu degeaba Pavel spune, anatema să fie aceștia ce nu-l iubesc, Cine are urechi de auzit sau udă. Nu faptele bune ne duc în rai, ci credința că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult, că pe el însuși s-a adus jertfă pentru noi. O, ce viață minunată este cu Domnul! Trăim într-o lume a șerpilor, pui de lei, fiare, ochii de om, dar inimă de fiară. Să-i dăm slavă lui Dumnezeu care a avut milă de sufletele noastre și ne-a chemat la El și ne s-a descoperit prin Duhul Sfânt, prin cuvântul, ca să fim ai Lui mântuiți și răscumpărați, nu printr-o colivă, așa cum nenorocita asta de lume gândește ci prin acel sânge divin al lui Dumnezeu, care a luat trup din ora Maria și s-a adus pe el jertfă pentru păcatele noastre, spun acest cuvânt cât se poate apăsat, ca să audă, poate, și acei care duc acele învățături care n-are nicio legătură cu cuvântul adevărului, în care lumea sărmana trăiește în speranța că vor ajunge în rai cu ceea ce li se spune, fără însă a le arăta presul răscumpărării pe care Dumnezeu l-a dat și care n-a fost altul decât însuși viața Lui. Să-i mulțumim Domnului care s-a îndurat de noi, să-i aducem slavă, să ne rugăm Lui Dumnezeu și pentru ei să aibă miră de sufletele lor, și să le dea și lor acest har al pocăinței, că vine vine prăpădul peste lumea întreagă și nu-l dau seama. Vin pustiilele care sunt arătate în Scriptură, le ei nu văd, nu văd, nu văd. Numai când vom ajunge și vom trece pragul veșniciei, când vom vedea ușa deschisă care ne este făgăduită, Acolo diavolul nu mai are putere, pentru că este scris în cuvânt, până la răpirea bisericii, acest șarpe, el încă urcă și spune acolo tot felul de prostii la adresa copiilor lui Dumnezeu. Ne dăm noi seama ce înseamnă aceste puteri ale satanii, ale întunericului, orice ușuratici mai suntem uneori la mintea noastră, cât din aici suntem și credem orice fleac din partea acestei lumi, prin care ne ține totdeuna sub acea negură și nu putem vedea fața strălucind a Domnului care ne iubește. Ce minunată este Evanghelia, ce minunat este acel har, cum spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, Evanghelia care este tipul Lui Dumnezeu, care strălucește pe fața Lui Isus Hristos, de aceea să-i mulțumim Lui Dumnezeu care s-a întorat de noi și ne-a făcut parte de acest har, un suflet mântuit, un suflet răscumpărat de Domnul, pentru el pacea, liniștea, serenătatea și bucuria mântuirii e mai mult decât orice. Mai bine prefer să mi ia viața decât ca diavolul sau cei prin care se servește el să îmbrătească pacea și bucuria mântuirii. Mai bine mor, mai bine bolovan de piatră căpătui, decât să ai o pernă moale, și să vezi că tot timpul satan, tot, tot te sâcăie într-un fel și altul, e mai bine, e cu mult mai bine. Dumnezeu care este aici cu noi, facă El prin îndurarea Lui să ne bucurăm cu toții de ceea ce am auzit pentru Cel neprihănit. El să ne fie scutul, ocrotitorul, acoperământul nostru și așa numai vom trece cu bine prin această vale a plângerii. Biblia o mai numește și valea umbrei morții. Dacă așa e, la ce se le așteptăm? Doi de miereare. Nimeni n-a fost scutit din cei care au ajuns în cerul de ceea ce noi ne plângem, N-a fost nimeni scutit, să știți. Dumnezeu care este aici cu noi și El ne vorbește, să știți, El e cel care face deosebirea, este scris acest cuvânt. Între cel ce este al Lui și cel ce nu este al Lui, și cine are ochi și urechi să aminte. Domnul să fie și El să rămână cu fiecare de noi. Amin.